Розділ десятий. Завтра тобі доведеться розлучитися з нашою гувернанткою, повідомив начальник Бреннінген своїй дружині. Сью Еллен Бреннінген з подивом подивилася на чоловіка. Чому? Джуді чудова ладнає з Емі. Я знаю, але її термін добіг до кінця. Завтра вранці вона виходить на волю. Вони сиділи за сніданком у своєму комфортабельному будинку, що був однією з пільг, які належали начальнику в'язниці. До решти пільг належали харчування, прислуга, шофер і говернантка для їхньої дочки Емі, якій було близько п'яти років. Вся прислуга вірно служила цій сім'ї. Колись ю Елен оселилася тут п'ять років тому, вона дуже переживала, що їй доведеться жити на території виправної колонії і турбувалася, що її будинок буде сповнений слугами, засудженими каторжниками. «Звідки ти знаєш, що вони не хочуть нас пограбувати і перерізати нам глотки десь посеред ночі?» – запитала вона чоловіка. «Якщо вони посміють це зробити...» обіцяв їй Бреннінген, то я напишу на них рапорт. Він намагався заспокоїти дружину, хоча б із особливого успіху. Але страхи з ю Елен були абсолютно не Їхні підопічні намагалися справити, справити якнайкраще враження і якнайменше намагалися траплятися їм на очі і взагалі були дуже сумлінними. «Я тільки-но почала звикати до того, що Емі віддали під опіку Джуді», – пояснила місіс Бреннінген. «Вона хотіла Джуді тільки добра, але їй не хотілося би, щоб дівчина виїжджала. Хто знає, що за жінка буде наступною гувернанткою для дочки?» Вона чула стільки жахливих історій, що відбуваються з дітьми. У тебе є хтось на прикметі, щоб замінити Джуді, Джорджа?» Начальник уже неодноразово думав про це. У колонії було кілька жінок, які б чудово підійшли на посаду говернантки для їхньої доньки. Але він ніяк не міг виконати з голови Тресі Вітні. Він уже 15 років займався криміналістикою та пишався, що однією з його сильних сторін була здатність оцінити ув'язненого». Деякі з його підопічних були запеклими злочинцями, інші вчинили злочин у париві пристрасті або піддавшись хвилиній спокусі. Але було очевидно, що Тресі Вітні не належить до жодної категорії. Його не зачепили її протести про невинність, що було властиво всім в'язням. Що турбувала його так ці люди, які запроторили до в'язниці цю жінку? Начальника було призначено Новоорлеанською громадянською комісією, очолюваний губернатором штату, і хоча він стійко відмовлявся займатися політикою, він чудово розбирався в інтригах. Джо Романо був мафіозі на побігеньках у Ентоні Орсатті. Перрі Поуп, адвокат, який захищав Трейсі Вітні, був у них на скарзі, як і суддя Генрі Лоуренс – тож засудження Трейсі Вітні мало явно певний запашок. Отже, начальник Бреннінген ухвалив рішення. Він сказав своїй дружині, «Так, у мене є дехто на приміті». У тюремній кухні в маленькій ніші стояв старий з'їдений мухами стіл і чотири стільці. І ось там, у тиші, можна було трохи побути далеко від чужих очей. Тресі та Ернастіна часто сиділи там і попивали каву в десятихвилинні перерви. «Я весь час думала про те, що ти товкмачеш, про свою велику агресію на тих, хто тобі сунув сюди», – почала Ернастіна. Тресі вагалася. «Чи могла вона довіряти Ернестині, але вона не мала вибору?» «Там є кілька людей, які дещо зробили мені та моїй родині. Я хочу заплатити їм сповна». «А що вони зробили?» Тресі повільно слово за слово промовила. «Вони вбили мою матір. Хто вони? Я не знаю, чи значать щось для тебе їхні імена». Джо Романо, Пері Поуп, судяна ім'я Генрі Лоуренс, Ентоні Орсатті, гарнестійно дивилася на неї з відкритим ротом. Ісус Христос, та що ти кажеш, дівчинко? Трейсі здихувалася. Здивувалася, ти чула про них? Чула про них? Та хто про них не чув? Нічого не відбувається в цьому смердючому новому Орлеані поки Арсаті чи Романа не дадуть дозволу. «Ти не впораєшся. Вони здують тебе одним подихом, як дим», Тресі відповіла безбарвним голосом. «Вони вже розвіяли мене». Переконавшись, що ніхто не зможе їх підслухати, Ернестіна озернулася. «Ти або божевільна, або найдурніша з усіх, кого я коли-небудь зустрічала. Говорити про недоторканих». Вона похитала головою. «Забудьте про них! І якомога швидше!» «Ні, я не можу. Я мушу вирватися звідси. Чи можна це зробити?» Ернесіна довго мовчала, нарешті сказала. «Гаразд, поговоримо на подвір'ї». Вони стояли одні в кутку двору. з цього місця втекло дванадцять ув'язнених», – сказала Ернесіна. Двох було застрелено. Інших десять спіймано і кинуто назад. Дресся мовчала. На вежах усі 24 години на дубу сидить охорона з автоматами. Це справжні сучі діти. Якщо хтось збігає, то це може коштувати охоронцеві роботи. Тому вони не роздумуючи, як тільки тебе знайдуть, то вб'ють. В'язницю оточують стіни з колючим дротом – і якщо ти зумієш пробратися через дріт повз автомати, то вони спустять собак, які можуть знайти слід комара. Поруч розміщені війська Національної армії. І якщо ув'язнений біжить, висилають на пошуки гелікоптери з автоматниками та прожектором. І невідомо, що краще – притягнути тебе живою чи мертвою. Вони вважають, що мертвою краще. Принаймні, краще. Відвадять інших, хто задумає втекти. Але ж люди ще намагаються, сказала Трейсі вперто, тим, хто вирвався звідси, допомогли з волі, друзі, які зуміли пронести пістолети, гроші та одяг, і на них чекали автомобілі. Вона для ефекту замовкла. Але їх все одно зловили вони не спіймають мене. Присягнулася Трейсі. З'явилася наглядачка. Вона кивнула Трейсі. Тебе хоче, начальник Бреннінген. Нам треба, щоб хтось доглядав нашу маленьку дочку, сказав начальник Бреннінген. Але це абсолютно добровільна робота. Якщо ви не бажаєте, то й не будете щоб хтось заглядав за нашою маленькою донькою. Мозок Тресі люто запрацював. Можливо, це допоможе полегшити її втечу. Працюючи у будинку начальника, вона дізнається про структуру в'язниці незрівненно більше. Так, сказала Тресі, мене влаштовує ця робота. Джорджу Бренінгену це сподобалося. Він мав дивне, незрозуміле почуття, що він чимось... Дожний цій жінці. Чимось заборгував. Чудово. Ціна складає 60 центів за годину. Гроші будуть переказуватися на ваш рахунок наприкінці кожного місяця. Ув'язненим не дозволялася мати на руках гроші, і всі гроші, зароблені ув'язненими, видавалися при виході на волю. Мене не буде тут наприкінці місяця, думала Тресі про себе. Але вголос вона сказала: Це буде добре. Ви можете розпочати завтра. Старша наглядачка розповість вам докладніше. Дякую, начальнику. Він глянув на Тресі і хотів додати ще щось, але не був цілком певен, що саме. Натомість він сказав: Це все. Коли Тресі принесла новину Ернестині, Чорношкіра сказала задумливо «Це значить, що вони тебе розконвоюють, ти втечеш із в'язниці, це трохи полегшить твою справу». «А як я це зроблю?» «У тебе три шляхи, але всі вони ризиковані. Перший шлях – вислизнути». Ти береш жувальну гумку і одного разу вночі впихаєш у замок камери та коридорних дверей. Ти пробираєшся у двір, перелазиш через колючий дріт. Ти на волі і біжиш. З собаками та вертольотом. Тресі ніби чула постріли пістолетів охорони, які стріляють у неї. Вона здригнулася. А який другий шлях? Другий шлях – це вирватися. Це коли ти з пістолетом і береш із собою заручника. Якщо вони зловлять тебе, вони наділять тебе чортом із нікалевим хвостом. Вона подивилася на здивоване обличчя Тресі. А це ще два чи п'ять років, плюс до твого терміну. А третій шлях прогулянка. Це для підопічних, які зайняті вільною роботою. Якось ти опинишся перед відкритими дверима. І зробиш ноги. Тресі замислилась без грошей, без машини та місця, де б вона могла сховатися, вона не матиме шансу. Вони дізнаються, що я пішла і будуть шукати мене. Ернастіна помітила. Ідеального плану втечі звідси немає, саме тому ніхто звідси не змивається. Я змиюся, подумала Тресі. Того ранку, коли Тресі уперше прийшла до будинку начальника в'язниці Бренінгена, почався п'ятий місяць її перебування в колонії. Вона дуже переживала з приводу зустрічі з дружиною та дочкою Бренінгена, тому що їй було просто необхідно отримати цю роботу. Можливо, це ключ до свободи. Тресі увійшла до гарної великої кухні та сіла. Вона спітніла, лоб покрився пітом. У дверях з'явилася жінка, одягнена в домашню сукню рожевого кольору. «Доброго ранку!» – сказала вона. «Доброго ранку!» Жінка збиралася сісти, потім передумала і лишилася стояти. С'ю Елен була симпатичною білявкою тридцяти з невеликим років, з невизначеними абстрактними манерами. Сью Елен – все ще не могла звикнути до думки, що вона живе серед злодіїв, наркоманів та вбивць. Чи повинна вона дякувати їм за зроблену працю чи просто давати їм розпорядження? Чи повинна вона ставитися до них товариськи чи тільки як до ув'язнених? Я, місіс Бреннінген, почала вона, «Емі майже п'ять років, а ви знаєте, як діти рухливі у цьому віці. Боюся, що вам доведеться постійно слідкувати за нею». Вона поглянула на ліву руку Тресі. Обручки в неї не було, але, звісно ж, це нічого не значило. «Особливо у цих нижчих класів», – подумала Сью Еллен. Вона промовчала та делікатно спитала, «У вас є діти?» Тресі подумала про свою ненароджену дитину та відповіла «Ні». Помітно. Сью Еллен почувала себе на у своїй тарілці перед цією молодою жінкою. Вона була зовсім не такою, якою очікувала побачити місіс Бреннінген. У ній відчувалася елегантність. «Я приведу Емі», – цими словами вона зникла з кімнати. Тресі озирнулася. Це був великий красивий будинок, чистий, акуратний, зі смаком обставлений. Тресі здалося, що минула вічність з того часу, як вона останній побувала в такому будинку. Це був зовсім інший світ, потойбічний. Повернулася Ю Елен, тримаючи маленьку дівчинку за руку. Емі, – це…» «Як же називати ув'язнену на ім'я чи прізвище?» Вона ухвалила компромісне рішення. «Це Тресі Вітні?» «Гей!» – сказала Емі. Вона була тоненька в матір, з розумними, глибоко посадженими очима. Не дуже вродлива, але надзвичайно привітна дівчинка, що брала за серце. «Я не дозволю їй зворушити мене». «Ти будеш моєю новою нянею?» Так, я допомагатиму мамі доглядати за тобою. Джуді звільнили достроково. Ти це знала? А тебе теж достроково звільнять? Ні, подумала Тресі, але сказала вголос. Я збираюся пробути тут дуже довго, Емі. Добре, бадьоро вступила Сью Еллен. Вона почервоніла і кусала губи. Я думаю... Вона закружляла по кухні і почала пояснювати Тресі її обов'язки. «Ви будете їсти з Емі. Вам треба приготувати сніданок та погратися з нею вранці. Потім кухар готує обід. Після обіду Емі спить, а потім їй подобається прогулятися фермою. Мені здається, для дитини дуже корисно спостерігати, як все вирощується. Чи не так? Так». Ферма розташовувалась на іншій стороні. Від основної будівлі в'язниці там же було 20 акрів землі, засадженої овочами та фруктовими деревами. Там працювали у в'язнені, там же знаходився великий штучний ставок, воду якого використовували для поливу. За ним розташовувалась висока кам'яна стіна. Наступні п'ять днів стали для Тресі новим життям. Під різними приводами вона з радістю вибиралася з ненависних тюремних стін, щоб вільно погуляти біля ферми, вдихаючи свіже сільське повітря. Але вона не переставала думати про втечу. Коли вона не займалася з Емі, їй потрібно було повертатися до в'язниці. Щоночі Тресі ночувала в камері, але вдень у неї зберігалася ілюзія свободи. Після сніданку у тюремній кухні вона прямувала до будинку начальника і готувала сніданок для Емі. Тресі навчилася добре готувати у Чарльза. На полицях у кухні начальника було багато всякої всячини, але Емі подобався простий сніданок, що складається з вівсяної чи хлібної каші з фруктами. Після цього Трейсі грала з малюкком чи читала їй. Потроху Трейсі почала вчити Емі ігор – у якій грала із нею її мама. Емі любила ляльок. Тресі спробувала зобразити клоуна для неї з одного зі старих шкарпеток. Але він виглядав як щось середнє між лисою та качкою. «Який він чудовий!» – сказала Емі захоплено. Тресі змушувала ляльку говорити з різними акцентами – Французькою, італійською, німецькою, але найбільше Емі подобалася догана мексиканки Пауліти. Тресі дивилася на щасливе обличчя дитини і думала: я не хочу прив'язуватися до неї. Вона лише мій спосіб утікати з в'язниці. Після денного сну дівчинки вони удвох вирушали на довгу прогулянку, і Тресі уважно вдивлялася в землі в землі, що належали до в'язниці, яких вона ніколи раніше не бачила. Вона спостерігала всі входи та виходи, пости охорони та відзначала, коли відбувалася зміна варти. Їй стало очевидно, що жоден із планів втечі, які вона обговорювала стіною, не підійде. А якщо спробувати втекти, сховавшись до однієї з вантажівок, які привозять продукти до в'язниці? Я бачила молоковоз і «забудь це», категорично сказала Ернестіна. Кожна машина, яка приїжджає та виїжджає з їзниці, ретельно обшукується. Якось уранці за сніданком Емі сказала «Я люблю тебе, Тресі, будеш моєю мамою». Слова дівчинки болем озвалися в душі Тресі «Тобі вистачить і однієї мами». Тобі не треба двох. Так, я знаю, але у моєї подружки, салі Н, тато знову одружився, і у салі Н тепер дві мами. Але ж ти не салі Н, обірвала її тресі. Закінчуй сніданок. Емі глянула на неї з болем в очах. Я не хочу їсти. Чудово, тепер я тобі почитаю. Коли Трейсі почала читати, вона відчула, як Еммі поклала свою м'яку долоню їй на руку. "Можна я сяду до тебе на коліна?" "Ні. Грайся зі своєю родиною, зі своєю матір'ю", думала Трейсі. "Ти не належиш мені. Ніщо не належить мені". Легкі, вільні від тюремного порядку дні і ночі, як у камері. Трейсі ненавиділа повернення до камери так, як ненавидить тварина клітину. Вона ледве стримувала крик розпачу, що рвався назовні у темряві камери. Вона щільніше стискала щелепи. Вона мало спала, тому що її голова була постійно, зайнята планами втечі. Перший крок – це втеча. Другий крок – мати справу з Джо Романо – Пері Поупом, Судею Лоуренсом і Ентоні Орсаті, а третім кроком буде Чарльз. Я впораюся, коли настане час, думала Трейсі. Абсолютно неможливо було уникнути зустрічі з Великою Бертою. Трейсі була просто впевнена, що величезна шведка шпигунила за нею. Тільки варто Тресі увійти в кімнату відпочинку, як декількома хвилинами пізніше там з'являлася Велика Берта. Приходила Тресі у двір, там же з'являлася і велетня. Якось Велика Берта підійшла до Тресі і сказала, «Сьогодні ти чудово виглядаєш, мала. Я чекаю, не дочекаюсь, коли ми будемо разом». «Відійди від мене», – попередила Тресі. Амазонка посміхнулася. «Чого це? Твоя чорна сука звільняється!» Тресі дивилася на неї. «І я вже зроблю це, кішечка, повір мені!» додала велика Берта. Тресі знала, що почався відлік часу. Вона повинна бігти, поки Ернасіна не звільнилася. Улюблений маршрут Емі проходив через Лух, розцвічений польовими квітами всіх відтінків веселки. «Давай поплаваємо!» – прохала Емі. «Будь ласка, ну, трейсі, «Цей ставок не для купання!» – відповіла Тресі. «Тут беруть воду для поливу!» Один вид цього холодного ставка, що так непривітно виглядав, викликав у неї тремтіння. Батько відносив її на плечах до океану, і коли вона кричала від жаху, казав їй, «Не будь дитиною, Тресі!» і опускав у холодну воду так, щоб вода накрила її повністю. Вона лякалася і починала задихатися. Хоча Тресі і жила очікуванням цієї події, все ж таки оголошення Ернестини потрясло її. «Я звільняюся через тиждень після цієї суботи», сказала Ернесіна. По тілу Тресі пробіг холодок. Вона ще не розповідала Ернестині про свою розмову з Великою Бертою. Ернестіни вже не буде поруч, щоб захистити її. Ймовірно, у Великої Берти є достатні зв'язки, щоб перемістити Тресі до неї в камеру. Щоб уникнути цього, у Тресі залишався лише один вихід – Розповісти все начальникові. Але вона знала, що якщо вона так зробить, це буде рівносильно смерті. Кожна ув'язнена відвернеться від неї. Ти повинна битися, кусатися, бити ціпком. Відмінно, вона захищатиме себе палицею. Вона з Арнесіною ще раз обговорили всі можливості втечі. Жодна із них не підходила. «У тебе немає...» Ні машини, ні того, хто допоміг би тобі на волі. А без цього тебе це вже точно зловлять, і тобі буде ще гірше. Тобі б краще охолонити і відсидітися тут. Але Трейсі знала, що вона не охолоне. Звичайно ж, не з Бертою після Ернестини. Вона просто захворіла, думаючи, що ж ця величезна мавпа задумала з нею зробити». Була неділя, якраз за сім днів до визволення Ернесіни. С'ю Еллен разом з Емі попрямувала на уікенд у Новий Орлеан, і тому Тресі працювала на кухні. «Як у тебе справи з новою роботою?» – запитала Ернесіна. «Чудово! Я бачила дитину. Вона, правда, дуже мила. Так, вона гаразд!» Голос Тресі був зовсім байдужий. Я така щаслива, що йду звідси. Я скажу тобі одну річ, я ніколи більше не повернуся сюди. Якщо я або Ел можемо щось зробити для тебе на волі, ти скажи. Відійди, почули вони чоловічий голос. Треся обернулася. Працівник пральні. Тягнув величезний візок, до гори наповнений брудною уніформою та постільною білизною. Тресі дивилася, сфантеличена, як він просувався до виходу. «Що я тобі кажу? Якщо ми з Елом зможемо зробити щось для тебе, ну, знаєш там, надіслати речі чи...» «Ерні, що ця вантажівка для пральні робить тут? Адже у в'язниці є своя пральня?» «А, це для охорони», – засміялася Ернастіна. «Вони раніше користувалися тюремною пральною, але всі гудзики примудрялися зірвати, рукави виявлялися зв'язаними, всередину засовувалися всякі непристойні записки, сорочки сідали, матерія поверталася в брудних плямах. І хіба це не соромно, міс Карлєт? тому зараз охорона і відсилає свій одяг та постільну білизну до пральні на волю», – Ернесіна засміялася. Тресі більше не слухала її. «Тепер вона знала, як утече звідси».